11. unitatea B. Lan eskaintzak 6. Gerente lanetarako pertsona bat behar dute. 30-50 urte bitartekoa. Ekonomian, zuzenbidean edo enpresa zuzendaritzan lizentziatua izatea eta euskara eta ingelesa eskatzen dituzte. Esperientzia beharrezkoa da. Lanpostu honetarako lehiakorra arduratsua eta zintzoa izatea balioetxiko dute. Interesatuta bazaudete, bidaliztuen kurrikulumak elbide honetara altzariak@neurrira.com